Tizenharmadik fejezet Hirtelen riadt föl, amikor megnézte az óráját, hajnali öt óra volt rajta. Ez nyolc órát jelentett Bostonban. Rendszerint ilyenkor indult el a kórházba. Elhúzta a függönyt, és fölnézett a kristálytiszta égboltra. A távolban egy hajó haladt éppen a Pugetszorosban, Seattle felé, mögötte csillogott a víz. Miután lezuhanyzott, bekopogtatott a szomszédos szobába. Nem jött válasz. Megint kopogott, végül kis rést nyitott az ajtón, melyen át egy fényes napcsík beszögött az elsötétített szobába. Kerom mélyen aludt, közben a kezével a párnáját markolta. Jason elnézte egy darabig, olyan angyal ilyen szép volt. Aztán csendben, hogy föl ne ébressze, becsukta az ajtót. Visszabújt az ágyába, feltárcsázta a szobaszolgálatot és megrendelte a reggelit két szemére. Narancslevet, kávét és kiflit. Aztán telefonált a klinikára és megkerestette Roger vanamaker -t. Minden rendben van? Nem egészen, vallotta be Roger. Márcs todnak súlyos embóliája volt az éjjel. kómába esett és meghalt. Légzés bénulás. Úristen, nyögte Jason. Ne haragudj, hogy ilyen szomorú hírrel traktállak, mentegetőzött Roger. Próbáld meg felvidítani magad. Holnap vagy holnap után újra fölhívlak, mondta Jason. Tehát újabb halál esett. Már kezdett arra gondolni, hogy a mágyulladásos fiatalnőt kivéve minden betege lábbal előre fogja elhagyni a klinikát. Az is megfordult a fejében, nem kellene már is visszerepülnie a Bostonba. De Rogernek igaza van, úgyse tehetne semmit, s akkor már hasznosabb, ha itt próbál a végére járni a hész ügynek. Ám bár itt sem volt oka a túlzott derülátásra. Két órával később Kerol kopogott az ajtaján, majd a zuhanzástól még nedves hajjal be is lépett. Csodás reggel van, mondta vidáman. Jason friss kávét rendelt. Azt hiszem, szerencsénk van, mutatott ki a napfényes időre. Csak ne bízzál magát, felelte Kerol. Erre felé nagyon változékony az időjárás. Mi alatt Kerol reggelizett, Jason megivott egy újabb csésze kávét. Remélem, nem fárasztottam halára a fecsegésemmel az éjjel, szólt Kerol. Ne butáskodjon, sajnálom, hogy közben elaludtam. És maga, doktor? kérdezte Kerol, miközben zsemetkent a kifliére. Nem sokat mesélt még magáról. Arról nem szólt, hogy ezzel szemben, hész, sokat mesélt róla. Nem igen tudnék, miről mesélni. Kerol fölhúzta a szemöldökét. Amikor látta, hogy a férfi mosolyog, elnevette magát. Egy pillanatra azt hittem, komolyan beszél. Jason elmesélte Kerolnak Los Angeles gyerekkorát, az iskolás éveit berkeley és a Harvard Orvosi Egyetemen. Majd azt az időszakot, amint ventlakó orvosként töltött el a Massachusetts állami kórházban. Mire föleszmélt volna, már Danielről beszélt, és arról a rettenetes novemberi éjszakáról, amikor meghalt. Senki előtt nem tudott még így kitárulkozni, még a pszichiáter Patrick előtt sem, akihez Daniel halála után járt. Most, mintha kívülről hallotta volna magát, ahogy beszámol a mostani depressziójáról, amibe betegei egyre növekvő halálozási arányat aszítottak hogy ki még Roger aznap reggeli telefonját sem, amely hírul adta már dold halálát. Büszke vagyok rá, hogy mindezt elmondta nekem, mondta Kerol komolyan. Nem is remélt ennyi őszintességet és bizalmat. Az utóbbi időben sok érzelmi megrázkodtatásom ment keresztül. Az élet már csak ilyen, sohajtott Jason. Nem is tudom, miért untatom magát ezzel az egészszel. Dehogy untat, tiltakozott Kerol. Azt hiszem, maga csodálatosan tudta elrendezni magában a dolgait. Gondolom, nehéz, mégis rendkívül előremutató lépés volt, amikor munkahelyet és környezetet változtatott. Azt hiszi, kérdezte Jason. Nem emlékezett, hogy ezt is elmesélte. Önmagát is váratlanul érte, hogy ennyire beavatta Kerolt a magánéletébe, de így utólag valahogy megkönnyebbült tőle. Jól eltöltötték az időt együtt, így aztán csak fél tizenegykor láttak hozzá, hogy felöltözzenek. Jason megkérte a portást, hogy hozza a főbejárat elé a kocs kocsiukat, majd a liften lementek a társalgóba. Kerolyóslata igazolódott, mert amikor kiléptek a szállodából, látták, hogy az ég elsötétül, és szűnni nem akaróan esni kezd az eső. Egy térkép és kerol memóriája segítségével kiautóztak a Washington Egyetem orvosi karára. Kerol megmutatta azt a kutatószárnyat, ahol hész járt. Nihányst beléptek elébük át az egyeruhás biztonsági őr. Nem volt a Washington egyetemre érvényes azonosító jelvényük. "Bostoni orvos vagyok, mondta Jason, és már nyúlt a tárcájában lévő igazolványáért. Hé, hey, jó ember, nekem mindegy, hogy maga honnan jött. Ha nincs hiávény, nincs belépés. Egyszerű ez. Ha be akar jönni ide, előbb menjen el a központi hivatalba. Látva, hogy itt minden hiába való, elmentek a központi hivatalba. Úgyközben Jason megkérdezte, hogyan szerelte le a biztonsági ört. Ő előbb felhívta a barátját, válaszolta Carol, aki aztán lehőtt a parkolóba. A hivatal adminisztrátornője barátságos volt és előzékeny. Kerolnak még egy könyvet is megmutatott, hogy keresse ki belőle Héz barátjának a nevét. De a semmit mondó igazolványképek alapján Kerol nem ismerte föl az illetőt. A kapott jelvények birtokában minden esetre visszamentek a kutatószárnyba. Kerol a negyedik emeletre vitte földjészönt. A folyosó tele volt mindenféle tartalékberendezésekkel. A falakra nagyon ráfért volna a friss festés. Átható a formaldehid szagához hasonló vegyszerűszer a levegőben. Ez itt a laboratórium, állt meg Kerol egy nyitott ajtónál, melynek bal oldalán két név állt: Duncan Seckler, az orvostudomány tudomány és a gyógyszerészeti tudomány doktora valamint Red Shannon, szintén az orvostudomány és a gyógyszerészeti tudomány doktora. Jason ebből már sejtette, hogy ebben a részlegben molekuláris genetikával foglalkoznak. Melyik az? kérdezte. Nem tudom, felelte Carol, és egy fiatal technikushoz lépve megkérdezte jelenleg, bent van-e a két orvos közül valamelyik. Mindkettő. Az állatteremben vannak, bökött hátra a vállán keresztül a fiatalember. Majd, amikor Kerol elment mellette, alaposan szemügyre vette hátulról is. Egyezond meglepte ez a közönséges viselkedés. Az állatterem ajtaján nagy üvegablak volt. Oda bent két fehér köpenyes férfi épp vért vett egy majomtól. Az a magas hajú volt az, mutatta Kerol. Jason közelebb hajolt az ablakhoz. A férfi, akire Carol rámutatott, jóképű atléta termetű, nagyjából vele egykorú ember volt. Egyöntetően ezüstös haja különösen előkelővítette a megjelenését, míg a másik vele ellentétben szinte teljesen kopasz volt. Hiába is próbálta elrejteni azzal, hogy a maradék haját gondosan átfésülte a tarkóponyáján. Fog emlékezni magára? Talán, csak egy percre találkoztunk, mert én aztán átmentem a pszichológiai tanszékre. Megvárták, amíg az orvosok végeznek, és kijönnek az állatteremből. A védminta a magas, őzhajú férfi kezében volt. Bocsássam meg, szólította meg Jason. Erre még egy percet az idejéből. A férfi egy pillantást vetett egy Jason jelvényére. Maga drog ellenőr? – Az Istenért dehogy! – mosolyodott el Jason. – Dr. Jason Howard vagyok, és ez itt Carol kis kisasszony. – Mit tehetek önökért? – Egy perc múlva visszajövök, Duncan, szólt közbe a kopaszodó férfi. – Oké, okay, válaszolta Duncan. – Rögtön megnézem a vérmintát. Elnézést, fordult vissza Jasonhez. – Nem tesz semmit. Egy régi ismerőséről szeretnék beszélni önnel. – No, csak! Alvin Hayesről. Emlékszik rá, hogy itt járt önnél? Persze, felelte Duncan és Carol a nézett. És maga is vele volt, ugye? Keró bólintott. Jó emlékező tehetsége van. Megdöbbentett a halál híre. Micsoda veszteség. Carol mondja, hogy Hayes valami fontos kérdéssel kereste fel önt, folytatta Jason. Megmondaná, miről volt szó? Duncan zavarba jött, ideges pillantásokat vetett a technikus felé. Inkább nem beszélnék erről. Nagyon sajnálom, hogy így gondolja. Üzleti ügy volt, vagy személyes természetű. Jöjjenek be a szobámba. Jason alig tudta leplezni az izgalmát. Végre, mintha jó nyomon volna. A szobába lépve Duncan becsukta mögöttük az ajtót. A két fém támlás székről levette a halmokat és helyjel kínálta őket. Hogy a kérdésére válaszoljak, kezdte. Hész, személyes okok miatt, nem pedig üzleti ügyben járt nálam. Háromezer mérföldet utaztunk, csak azért, hogy önnel beszélhessünk, mondta Jason. Nem akarta ilyen könnyen feladni, pedig a helyzet nem látszott biztatónak. Ha előbb fölhív telefonon, megkímélhettem volna az utazástól. Duncan hangja már nem csengett olyan barátságosan. Talán jobb lesz, ha elmondom önnek, miért érdeklődünk annyira a dolog iránt, folytatta Jason. Elmagyarázta, milyen rejtély övezi, híz esetleges felfedezését, valamint beszámolt az ő sikertelen próbálkozásairól, hogy rájöjjön valóban felfedezette híz valamit. Maga azt mondja, hogy Hész az én segítségemet kérte a kutatásához, kérdezte Duncan. Ebben bíztam. Duncan kurtán bántóan fölnevetett. Maga nem a narkomán, ugye? pillantott a szemes arkából Jasonre. Jason zavarba jött. Rendben van. Elmondom magának, mit akart Hész. Egy helyet, ahol marihuánát vásárolhat. Azt mondta, a repülőre nem merte fölvinni, és most nincs nála egy gram se. Szívességképpen összehoztam egy kölyökkel az egyetemen. Jason elképett. Mint a kiukasztott légkömbből a levegő, elszállt minden izgatottsága, és most ott állt lelohadva. Ne haragudjon, hogy erre voltam az idejét. Nem tesz semmit. Miután a biztonsági őr ellenőrizte a jelvényüket, kisétáltak az épületből. Kerol magában mosolygott. Tudja, ez nem olyan vicces, mordult fel Jason, amikor beszálltak a kocsiba. Dehogy nem, válaszolta Kerol. Csak maga most még nem veszi észre. Akár haza is mehetünk, dűnnyögte Jason magorván. Jaj, ne, ha már elvonszolt ilyen messzire, nem mehetünk el addig, míg nem jártunk a hegyekben. Innen már csak egy ugrás. Majd gondolkozom rajta, mondta Jason rossz kedvűen. Kero győzött. Visszamentek a szállodába. Összecsomagoltak, és mire Jason föleszmélt, már a városból kivezető úton robogtak. A lány ragaszkodott hozzá, hogy most ő vezessen. A külvárosokból egy-kettőre kijutottak a párás zöld erdők közé, és a dombok csak hamar hegyekké magasodtak körülöttük. Elállt az eső, és Jason a távolban megpillantotta a hófötte csúcsokat. Minden csalódottságát elfelejtette, olyan szép volt a látvány. Lesz még szebb is, bíztatta Carol, miközben letértek a gyors útról, és elkanyarodtak a csedárvízesés felé. Már emlékezett az útra, és boldogan mutogatta a tájat. Egy egészen keskeny kis útra térve, végig a folyó mentén haladtak. Igazi mesebeli vidék volt, sűrű erdőkkel, meredek, kőszírtekkel, távoli hegyekkel és rohanó patakokkal. Alkonyat volt már, amikor végigzötyögtek egy zúzott kavicsokkal felszórt bekötő úton, majd megálltak egy festői vadászház előtt, amely leginkább egy jókora négy emeletes fakunyhóra emlékeztetett. Az óriási kőből rakott kéményből lustán nyargott ki a füst. A lazac fogadó hirdette a verandára vezető lépcső fölötti tábla. Itt szálltak meg Alvinnal? – Pillantott ki Jason a szélvédőn keresztül. A tágos verandán nyers fenyőből ácsolt asztalok, székek és padok álltak. Igen, ez az. Kerol már nyúlt is a hátsó ülésen lévő táskájáért. Kiszálltak az autóból, a levegőben fagyérződött, meg az égőfa kesernyés illata. Jason hallotta a távoli vízesés moraját. A ház mögött folyik a folyó, magyarázta Carol már a lépcsőn. Egy kicsit följebb van egy aranyos kis zuhatag, majd holnap meglátja. Most, ahogy ott lépkedett a lány mögött, Jason hirtelen nem is értette, mi az ördögöt csinál itt. Az utazás tévedés volt. Bostonban kellene most lennie, az életveszélyes állapotban lévő betegeim mellett. Slám lám, ő mégis itt van a Keszkét hegységben egy lányjal, akit nincs joga így csodálni. A fogadó belül is éppoly oly elbűvölő volt, mint kívül. Középen egy tágas, kétszintes termet alakítottak ki, melyben kitüntetett helyet foglalt el a gargantóai méretű kandalló. A bútorok egyszerű kartonnal voltak behúzva, s a berendezéshez hozzátartoztak még a kitömött állatfejek, és a medvebőrök. Pár ember a kandalló körül olvasgatott, egy család pedig betűkirakós játékot játszott. Néhány fej utánuk fordult, amikor elindultak a portáspult felé. Be vannak jelentve? kérdezte a pult mögöttülő férfi. Jason arra gondolt, hogy nyilván tréfál. A vadon kellős közepén álló ház óriási volt. November elejét írták, és nem volt hétvége. El nem tudta képzelni, mi akadálya lehet annak, hogy szobát kapjanak. Nem jelentettük be magunkat, válaszolta Kerol. Van valami probléma? Lássuk csak, mondta a férfi, és a könyve fölé hajolt. Hány szobás a szálloda? kérdezte Jason, aki sehogy sem értette a helyzetet. 42 és hat lakosztály felelte a portás, anélkül, hogy fölnézett volna. Talán suszter konferencia van a városban? A férfi elnevette magát. Ebben az évszakban mindig tele vagyunk. Ívnak a lazacok. Jason már hallott a csendes óceáni lazacokról, hogy milyen titokzatos módon térnek vissza a forráshoz, ahol megszülettek. De azt hitte, ez valami tavaszi jelenség. Szerencséjük van, jelentette ki végül a portás. Van egy üres szobánk, bár lehet, hogy honlap este át kell költözniük. Hány éjszakát szándékoznak itt tölteni? Carol Jasonra nézett. Jason elfogta az ingerültség. Egyetlen szoba. Nem tudtam, mit mondjon, hebegni kezdett. Három éjszakát, mondta Kerol. Nagyszerű, és hogy kívánják rendezni a számlát? Csend. Hitelkártyával, bögte kizen a tárcájában kotorázva. El sem hitte, hogy mindez vele történik meg. Már a boly mögött lépkedett az első emeleti folyosón, amikor még mindig azon rágódott, hogyan keveredett tulajdonképpen ebbe a dologba. Már csak abban bízott, hogy legalább dupla ágy lesz. Ha a lefegyverezte is kerül szépsége, arra egyáltalán nem készült fel, hogy viszonyt kezdjen egy striptease táncos nővel, aki mögött Isten tudja kiáll. Gyönyörű kilátásuk lesz innen, mondta a boly. Jason belépett, de a szeme először nem az ablakra, hanem az alvó alkalmatosságokra siklott. Megkönnyebbülve látta, hogy két különálló ágy van a szobában. Amikor a boly elment, kigyönyörködte magát a pazar kilátásba. A folyó ezen a szakaszon kisebb fajta tóvá szélesedett, és örökzöld fák szegélyezték, melyek égre törő csúcsát bíborvörösre vörösre festette a lenyugvónap. Közvetlenül alattuk pázsitos domboldal vezetett le a folyópartra. A vizen számtalan csónak kikötőt látott, amelyekhez 20-30 evezős csónakot is ki lehetett kötni. Bejebb a vizen kötére vont kenuk ringatóztak. Az egyik móló végében négy hatalmas farmotorral felszerelt gumicsónakot kötöttek. Jason látta, hogy bár a folyó nyugodtnak látszik, nagy lehet a sodrása, mert a gumicsónak hátúja elég mélyen merült a vízbe, s erősen feszült a kötelük. – Na, mit szól? – kérdezte Kerol, összecsapva a tenyerét. – Hát nem aranyos. A szobafalait virágmintás papírtapéta, fenyődeszkapadlót, szőnyegek borították. Az ágyakon lévő gyapjútakarók mintázata a tűzdelt paplant utánozta. Csodás, felelte Jason. Bekukkantott a fürdőszobába, remélve, hogy talál benne fürdőköpenyeket. Maga lesz az idegenvezető. És most mi a program? ványozom, hogy most rögtön vacsorázzunk meg. Halálosan éhes vagyok, és azt hiszem, az étteremben csak hétig van kiszolgálás. Itt korán fekszenek az emberek. Az étterem egyik félkör alakú csupa ablakfala a folyóra nézett. Középen két szárnyú üvegajtó vezetett ki a széles verandára. Jasonnek eszébe jutott, hogy nyáron bizonyára a verandán szolgálják fel a vacsorát. Onnan lépcső vezetett a pázsitra, és ide látszott a víztükröt megvilágító kikötői lámpák fénye. A teremben lévő, mint egy két tucatnyi asztal fele foglalt volt. A legtöbben már a kávénál tartottak. Jasonnek úgy tűnt, hogy amikor ő és Kerol beléptek, mintha mindenki elhallgatott volna egy pillanatra. Miért érzem úgy, mintha kirakadban volnánk? kérdezte. Mert idegesíti a tudat, hogy egy szobában kell aludnia egy fiatal nővel, akit alig ismer. Sukta vissza kerol. Azt hiszem, védekezik, meg aztán van egy kis bűntudata, és még azt sem tudja pontosan, hogy mit várnak magától. Jason alsó ajka megereszkedett kissé, megpróbált olvasni kerül melegen csillogó szeméből, és érezte, hogy elvörösödik hogy az ördögbe láthat bele egy olyan lány, aki félmeztelenül szokott táncolni. Ő mindig büszke volt a saját ember ismeretére, végtere is ez a munkájához tartozott, hiszen egy belgyógyásznak észre kell vennie, hogy mi zajlik le a betegben. Most miért érzi mégis úgy, hogy valami nincs rendjén a Kerolról alkotott képkörül? Jason vörös arcára pillantva Kerol elnevette magát. Miért nem engedi el magát végre? Nyugodjon meg, doktor, biztos lehet benne, hogy nem harapok. Oké, okay, felelte Jason, megpróbálom. Lazatot ettek, mely elképesztően sok és ígéretesen hangzó változatban szerepelt az étlapon. Hosszas csöprengés után mindketten a tésztában sült változat mellett döntöttek. Hogy az élvezet még valódibb legyen, megkóstolták az itteni sárdonét, amit Jason meglepően finomnak talált. Egyészben rajta kapta magát, hogy hangosan nevet. Már régen nem érzett ilyen felszabadultságot. Ez volt az a pillanat, amikor eltűnt körülöttük a világ, és már csak ők ketten ültek az étteremben. Később éjszaka, amikor Jason az ágyból nézett föl a sötét mennyezetre, Ismét elfogta a zavar. Komédiába illően bújtak ágyba, bűvész mutatványokat végeztek a törölközökkel, hogy álcázzák magukat. Pénzt dobtak föl, hogy kimenjen előbb a fürdőszobába, és kikeljen ki az ágyból eloltani a villanyt. Jason nem emlékezett rá, mikor okozott ennyi gondot a saját teste. Átfordult az oldalára, a sötétben épp csak sejteni lehetett kerol testének körvonalait. A lány is az oldalán feküdt, a távoli vízesés és zúgásán át hallotta halk, ritmikus lélegzetvételét. Nyilván elaludt már. Jason irigyelte, amiért ilyen őszintén tudja elfogadni önmagát, és amiért ilyen háborítatlanul tud aludni. Nem is az zavarta, hogy ennyire nem tud tisztába jönni a személyiségével, hanem az, hogy milyen jól érzi magát és hogy ennek kerol az oka.